Ленінградом і частково лівий фланг Новгородського угрупування 16-ї армії. І ось раптова поява одної з груп лазутчиків на базу занепокоїла оберштормфюрера. Ці хвилини він був готовий поставити до стінки цього служаку, який і у сні бачить себе курсантом добендорфської школи пропагандистів Ласовської армії, тільки б вопинитись подалі від цього пекельного партизанського фронту, що завдає стільки клопоту командуванню групи «Норд». «Коледж сюди, Кротова!» – сказав Вундерліх, звернувшись до Єфрейтера, що прийшов йому доповісти. Стукнувши за каблуками чобіт, той побіг. На порозі з'явився Кротов у фуфайці, у вушанці, на ногах кирзові чоботи. Вундерліх, відряджаючи лазутчика до партизанів, подбав про те, щоб в одязі нічого не було німецького. І в зброї теж. Автомат і гранати-лимонки у Кротова теж російського зразка. Кротов зняв шапку і розчисав бойну чуприну пальцями. «Що?» – вигукнув Вундерліх. Нема чого сказати, а я надіявся на тебе, Кротов. Після виру ти мав поїхати в Берлін. Кротов не відкліпав зляканого чима, а навпаки дивився на обер оберштурмфурера зосереджено. Це помітив Вундерліг і вже спокійніше спитав. Що сталося, пане Кротов? Чому так швидко повернулося? Кротов жадібними очима дивився на склянку чаю, з якої парувало. До бази він добрався дві години тому попутною автомашиною, стоячи з Пеньковським і Рябушкіним у кузові, і дуже змерз. Кротов бачив невдоволення і здивування шефа, і тому вирішив доповісти йому чітко, щоб Сесівець не пропікав його таким знищувальним поглядом. Дозвольте, гер Оберштурмфюрер. сталося непередбачене. Уже цими словами Кротов хотів підкреслити значимість свого повідомлення. Ми наткнулись на парашутний десант червоних. Я, Рябушкін і Пеньковський нарахували з 12 парашутів. Ніч була місячна. Можливо, парашутів спустилося ще більше. Бо довгла стичі кружляв над лісами залітав аж за Варшавську залізницю. І ви бачили вогнища? Партизани подавали пілотам сигнали? Не терпілося дізнатися і про цю деталь в Ні, гер Оберштурмфьоре, ніяких сигналів партизани не подавали. Але виявилось, що партизани були близько на хуторі і цепом пішли до парашутистів. Однак ми зустрілися з парашутистами перші. Вони спустились біля нашої клуні за якихось 200 метрів. Почалися переговори. З нами трьома пішов один їхній, одягнений в новеньку уніформу німецького лейтенанта. Я хотів одійти з ним якнайдалі, а потім взяти його в полон. Почувши останню фразу, Вондерліх скептично посміхнувся. «Невже Кротов міг взяти в полон парашутиста? Набиває собі ціну! Так той парашутист і здався б у полон!» Та не пощастило гер оберштормфюрер. З ненацьками побачились 15 партизанів. Вони йшли на луки, до парашутистів, до нас і десантників, який був з нами. Хто міг передбачити, що партизани будуть тут, як тут? В такій обстановці я дав автоматну чергу по парашутистові і скосив його. На жаль, польову сумку, що була при нім, ні Рябушкін, ні Паньковські одрізати не встигли. А я ж тим часом дав чергу по чотирьох парашутистах, які вже стріляли по нас. Треба було відходити і від парашутистів, і від партизанів нащо розпочав стрілянину міг би як провідник парашутистів стати своїм серед партизанів оберштурмфюрер поставив запитання